Välkomna till dagens avsnitt av två personer och ett samtal med mig, Edith. Och med mig, detta? I dagens avsnitt ska vi prata lite om Ukraina-Ryssland, lite om mella och Violettas relation med snowboardåkare. Men innan vi börjar så måste jag bara be om ursäkt. Vi måste be om ursäkt. Vi måste be om ursäkt för förra avsnittet. Då det var ett litet ljud i bakgrunden. Vi ber så hemskt mycket om ursäkt och vi hoppas att detta inte förekommer igen. Och vi ska göra vårt yttersta för att det inte händer igen. Ja. Men nu så kör vi igång. Och vi kan börja lite med hur har ditt spårslag har varit. Det var ju för en vecka sedan. Ja men det har varit bra. Som sagt jag har ju varit hos vår farmor. Ja. Då så hände det en liten sak. Det, det som vi kallar för glaskatastrofen. Glaskatastrofen. Jag kan berätta om det. var så här att min farmor skulle ha ett möte. Med sin förening, eller med föreningen som hon var med i. Och då som var det de satt i ett rum, och jag av egen vilja var, in, var instängd i tv-rummet. Så du hade stängt in dig själv. Jag hade stängt in mig själv. Mm. Och som jag bara säger, jag var instängd, eller instängd, instängd. jag ville, jag var där av ren vilja i tre timmar. Utan mat. Utan mat, utan vatten, vatten. Utan någonting. Exakt. Men då så innan det, innan mötet hade börjat, så sa min farmor eller vår farmor att det finns glass som du vill ha så kan du ta det. Tog du glassen? Ut? Jag tog inte glassen. Varför inte? För jag är sån här att speciellt när det är folk som jag inte känner som, alltså då jag klarar inte av att prata med dem. Jag klarar knappast av att säga hej till dem. Så jag gjorde inte det. Och det som var så störigt också, eller det som jag tyckte var störigt att jag inte gjorde någonting åt saken var att vår farmor kom in. I tv-rummet och Aha. frågade hur det var. Ja. Och då så hade jag min chans att säga, Kan du vara snäll och hämta glasen? Ja, så man kan lite, lite se att det var ditt fel. Ja, men det gjorde ju inte jag, jag sa hur många, inte. Det. Hur många gånger kom du in? Tre gånger. Tre gånger, så det var tre chanser på. Jag det. hade tre chanser. Och kanske du tog, fyra. Kom du, inte du tog inte en någon av dem. Inte en av dem. Och sen så i slutet när alla hade gått så var det en kvar, inte en stor cykel ut. Alltså, vad, vad är du rädd för, liksom? Men jag är rädd för att det ska bli stelt Att de kommer, att, att de kommer att samlas runt och vara så är det. Nej, men jag, det kommer, det. Jag, kommer, jag är rädd för att det kommer att bli stelt. Mm. Men alltså, jag tänkte att gå bara, se, du bara säger hej, hej, hej, och sen tar du glassen så springer du tillbaka. Nej, men alltså ändå bara så här, jag kikade liksom igenom nyckelhålet tills den sista liksom hade gått. Vad sån är jag liksom Alltså detta är ju ett problem det. Du måste ju öva för att alltså, du måste gå ut på typ så här stan Och bara du säga, säga hej till yeah. folk liksom Uppleva den stela tystnaden Ja men nu är det jag vill lämna det Och hur var ditt sport varit det? Jo men jag var ju då uppe i åren Och då jag var där med två av mina vänner och deras yeah. familjer yeah. Min familj fick inte följa med för jag orkar inte med dem Uh, och mm. uh, det gick bra förutom en sak. Vadå? I första åket. eller, alltså, jag ramlade bara en gång och jag ramlade inte första åket men jag åkte en blåbacke i början. Förstöket, blåbacke, känner jag lite där att, jag vaknade och en blåbacke, liksom. Uh, det är lite du fattade, liksom, lite ja. så här. Men jag tog modet till mig och åkte, mm. och jag kände så här att mm, det, gick, det gick bra. Jag hade ett nice flow, jag åkte liksom långa svängar. Mm. Så kom den himla snowboard och alltså, en snowboardåkare kommer ja. rätt framför mig Åker liksom som, mm. som att det vore Ett, ett lopp för tusan Det är och, ju lite som i sällskapsresan När de åker skidor uh, papparna uh, hela det gänget uh, kommer uh, och slå ner uh. Han, uh. Uh. De, de, Ni som har sett sällskapsresan Ni vet Ni fattar uh. Uh. Så att, sedan det så har jag hatat Alla som ens tittar på snowboards mm. Fruktansvärda Åker utan någon slags av uh, hyfs Bara kommer där och tror att de äger vacuum Mm Idioter. <laughs> oh. om, om någon som lyssnar på den här åker snowboard, stäng av. Stäng av. Lyssna inte mer. Stäng av om ni gillar biletter ens. Stäng av om ni ens gillar den här podden. Och om, åker, och om ni åker snowboard. Nej, de ska lyssna lyssna. Ja, ni ska lyssna. Och vi har också mm. märkt förra avsnittet så chattade vi på er att ni skulle dislika. Ja, ingen har dislikat. Nej, men vi har också märkt att det vi går inte att dislike Nej, så ni får skriva i kommentarerna ja, om ni dislikear nej, Ni får göra så här, likea och skriva en kommentar om vad ni tycker om podden ja. Det hade varit väldigt glad, vi hade blivit väldigt glada Så att ja, men det gick jättebra Jag åkte några röda backar, faktiskt Jag ramlade i en röda backe. Det var den enda gången jag ramlade i rödbacke Men det gick bra, jag landade i typ en snöhög Så jag dog inte Åkte du någon svartbacke? Jag åkte över en svartbacke Alltså korsade en svartbacke Så jag har varit på en svartbacke Det kom folk snabbt jag blev rädd Jag åker också den där sittlifta Som man åker uppe i luften Fruktansvärt Om jag står på en stol så blir jag rädd Och jag var liksom Övergranarna stopp liksom ja Det var läskigt ja, Men en sak som gör mig lite besviken Det var att hon sa Att hon skulle ta bild med maskotten Valle, ja, där, Valle. Men det hände ju inte Om ni någon gång har åkt i Antingen Sälen Åre eller typ Loftan och sådär Så tror jag att ni kanske har sett Valle Om ni har åkt på liksom de alltså, senare åren nu Alltså de åren typ 2015 till nu typ Då kanske ni har sett Valle han har en skidskola i alla fall Han är legend Mellan oss två i alla fall oh. Och jag såg Valle, jag, jag vinkade till han Jag gjorde, jag gjorde lite en liten sån här liksom, Nästan en brofist I, en brofist i luften liksom. Men han åkte liksom, När vi åkte liksom, liften Så kom han liksom, över Så jag, han, jag kunde inte ta bild med han då Nej. Och sen så tjatade du på mig sista dagen Typ så här fem timmar innan vi åkte liksom, jag, mm. jag hittade inte Valle Nej. Jag letade Jag har lämnat in mina skidor och sånt Men jag tog bild med en pappval, En valle gjord ja. av papper Så jag känner att det räknas ändå Nej Jo Nej okej okay. Nej, okay. Ska vi gå vidare till det första ämnet eller? Ja det tycker jag vi kan göra Det gör vi nu så ska vi prata om någonting lite sorgligare vi ska prata om Ukraina och Ryssland och vad som yeah. händer i Ukraina vad har du för tanke om det vi pratade om det i förra podden mm. och det är så här, då, då sa vi så här att om det händer nu händer det ja yeah, då så var det lite här. då så, så pratade man ju mest att om det blir krig yeah. nu är det ju krig nu är det faktiskt krig på riktigt och vad har du för tanke om det Ja, alltså nu när det väl har blivit krig på riktigt då kanske man tänker mer på det och kanske blir lite mer orolig. Ja, uh, våra tankar går ju såklart till Ukraina och de som yeah. flyr från det kriget, det är hemskt. Uh, men vet du lite varför och vad som liksom going on? Ja, alltså det är ju mest att uh, Ryssland vill ta över Ukraina. Det är mm. ju alltså det är mest det. Ja, de vill ju, jag tror deras mål är att ta tillbaka Sovjet yeah. och göra då Ryssland än större än vad de redan är. Mm. Och detta kriget liknar väldigt mycket början av andra världskriget. Och det är många som säger så här att om Ryssland börjar invadera ett NATO-land så kommer det bli ett tredje världskrig. Vad har du för tanke om det? Alltså, jag försöker liksom inte så här, kanske lyssna så mycket på det- för jag vill inte bli så jätterolig och liksom gå runt och säga att det är det enda jag tänker på. Så jag försöker liksom, kanske inte lyssna så mycket på nyheter. Och... Tror du det bra om Sverige går in i NATO nu eller om de väntar? Jag tänker så här att just nu- så är det nog bäst om Sverige inte går med i NATO. Jag tror att det blir bäst att om det först blir krig i Sverige, att vi då går med i NATO. Mm. Ryssland, eller eh, Putin, har ju typ uttalat sig om någonting att om Sverige eller Finland går med i NATO så kommer han attackera oss. Det gäller att det blir konsekvenser. Ja. Och han har sagt så här att eh, om några länder lägger sig i detta kriget nu så kommer världen se på någonting som de aldrig sett innan. Och det är ju kärnvapen. Ja. Yeah. Och det, det som är lite läskigt är att om det smälts en kraftig bomb, alltså typ en, en kärnvapen, i mitten av London så kommer det kännas ända till början av Norge och lite i Örsundsbron. Det kommer precis inte komma hit till oss i Malmö, mm. men det är ändå läskigt. Att det, liksom för, att det alltså, är så kraftigt. Mm, alltså London är långt härifrån och om det känns den här hitfattat då i England liksom generellt det kommer ju yeah. det kommer försvinna och jag tror det är att om det blir ett eh, tredje världskrig så kommer nog många länder drabbas på det sättet att de kommer typ försvinna, alltså det, det kommer vara kaos, och jag vill inte man är ju lite rädd att någonting för att det är bara timmar härifrån som mm. detta hemska händer och jag känner så att om det har ju pratats innan om att Ryssland är på väg. Ryssland kommer att ta över Gotland akta är för rysen, liksom. Mm. Och nu så kanske det kommer att hända. Och det är det, man är lite så här att tänka om det händer någon gång. Vad gör man? Var flyr man? Var ska man gå? Liksom. Vi har ju ändå som tur, ja, alltså vi har släktingar, i till exempel i Kanada. Och vi har liksom min pappa har kompisar i liksom eller kompisar och kompisar, fattar i... Mm. i uh, hans gäng. Han är med i något um, skägggäng. Um, som är liksom över hela världen. Så man har ju en ställen att man yeah. ändå kan fly till, liksom. Men alltså man, i man, USA och, ja, och sånt Men man vill ju ändå vara kvar här, yeah. liksom. Så här, man har ju så här alla sina vänner ja. här skolor skolan. Och det och... som är så här att om vi lyckas fly, vad kommer hända med alla de som vi känner här? Yeah. Kommer de lyckas fly? Man kommer ju liksom... Alltså konstant liksom ringa till folk man känner och bryr sig om. Och bara så här, hur, hur är det med er? Hur mår ni? Liksom Klarar ni er mm. liksom? För att alla kommer inte kunna fly. Det är yeah. det. Och man har hört att det är alltså, bara i början. I torsdags när det började så hörde man mm. ju direkt att det var många skadade och många döda. Och den siffran bara ökar ju. Ja. Yeah. Och... Jag tror att Putin gör detta för att bli större men också lite för att visa att han kan. Ja, yeah, att vet. han har makt. Ja, men att han så här, jag kan invadera ett land så akta er, liksom. Mm. Och visa lite att, hur starka de är liksom. yeah. Att de nu går, det inte riktigt som, det, som han ville att det skulle. Så han har inte klart av, inget av de fyra planerna som han hade har han ju klart av- så att man kan att jag tror att Putin inte var riktigt beredd på den här stora spridningen Nej. och alla verkligen alla är emot den. Ja. Ingen alltså, ryska alltså, så... det är ju väldigt många i Ryssland också ja. som har gått ut och demonstrerat. Ja. Många har demonstrerat, många har flytt landet för att, de in, för att de inte vill att det ska vara du fatta liksom. ja. Många ryska soldater som var liksom varit på väg in till Ukraina- men sen lämnat sina stridsvagnar- och inte att vara med liksom, Jag tror de enda som stöttar Ryssland- det är typ Belarus. Så jag tror, ja. tror det är ingen. alltså ingen, visst, Om det kanske blir ett tredje världskrig- så kanske det är andra länder som stöttar Ryssland. Men jag tror det är ingen som supportar det han gör nu. Jag tror, det, alltså, jag, jag tror knappt han själv ens- Vet vad han håller på med Nej, Men jag säger att ingen vet ju vad han finns Förutom typ hans vakter ja. Men tror du att han har en bunker? Alltså, så om det blir typ krig i Ryssland Tror du han så så att okej okay, här kan jag vara utan att någon kommer kommer liksom upptäcka mig Ja men lite ändå Du tror att han har en bunker Har mat i typ så här 150 000 år framåt i ja. tiden liksom. Ja men lite, inte in 100 Men ändå lite Men sen är det också så att Väldigt många länder har ju Skickat en massa saker ja. till Ukraina Som vapen och mat Och skyddsvästar och Sverige har ju för första gången faktiskt Skickat vapen till Ukraina Det är faktiskt första gången att skicka vapen till ett krig Och så har hjälpt till jättemycket Men om man tänker i hjälpningsfasen liksom och sådär har du kunnat. Vi ser att det kommer en ensam flykting från Ukraina i min ålder i 14, 15, 16, års åldern, som bara så att jag har ingen att bo. Hade du kunnat låta den bo hos oss, vi säger i ett halvår. Absolut. Det är det också. Alltså jag tänkte att nu måste man hjälpa de som behöver hjälp. Ja. Yeah. Och det gäller inte bara detta kriget, utan det gäller alla krig. Mm. Det är det som vi säger att jag var också med min pappa att. Det, det är så här att visst, det är jättefint att många hjälper och stöttar. Men om man tänker att när folk kommer från liksom Syrien och sånt, så har det väldigt få som vill hjälpa. Men nu när det är ett annat liksom, europeiskt land som behöver hjälp, då är det plötsligt liksom så ja. hjälper vi jättemycket och sånt. Aa. Så det blir lite liksom på båda sidorna, visst man ska hjälpa. Men då tycker jag att man ska hjälpa alla och hela tiden. Mm. Man ska liksom inte bara hjälpa ett land bara för att det är i Europa utan man ska hjälpa ja. alla länder även om det är Afrika eller om ja. det är Asien eller om det är i liksom, alltså Amerika. Liksom. Man ska hjälpa alla. Ja och Ryssland har ju bombat väldigt, väldigt mycket ja. i Ukraina. Man ser bilder ganska ja. ofta. hemska bilder på byggnader som sprängs i luften mm. och plan som blir nerskjutna alltså det, det är verkligen hemskt. Mm. Sen så har jag också Ryssland får inte vara med i till exempel Eurovision det, alltså det, är så här, det är ändå bra men ändå dåligt för man tänker ju det är egentligen bara Putin mm. som gör det, alltså de andra är ju oskilja alltså... Men eh, om man tänker i sport och sådant så får ju ryska staten in pengar yeah. så det är ju mycket det och sen så är det ju många länder som har slutat till exempel eh, Alltså sälja saker till ett turist, eller så här: ta emot har, ja, saker från Ryssland, lite, eller så här, rys ryska, ryska plan. Mm. Att det kommer in Och, liksom och till ryska det. banker också Och ryska valutan har ju bara gått Rakt ner mm. Så att jag tror att Ryssland kommer bara Jag tror att Ryssland bara kommer gå minus på detta ja. Oavsett hur det går Om de lyckas eller misslyckas Då kommer de ändå gå minus på detta tror jag Ja och jag undrar att om Ryssland förlorar Jag undrar vad Putin gör då Ja och jag undrar Om Putin dör Vad händer då Ja men det känns ju nästan lite så att det enda sättet att bli av med en är att om han dör. Ja, men det är, han har väl säkert typ så här sagt till sina soldater eller typ så här, att om jag dör, gör detta. Liksom. Han har väl säkert någon ja. backup plan Men jag börjar undra för att, alltså det är så att inte ens, inte ens liksom den, den ryska regeringen, liksom. eller, han är ju typ den ryska regeringen men alltså, det, de som han har runt sig, liksom, mm. visste ens att han skulle göra detta. Det, ja. det känns som att han bara gjorde det. Ja, utan att att helt någon... plötsligt så fick ja. man bara nyheten att det blev krig. Ja, utan att någon ens... Ingen, tror, ingen visste att han gjorde det. Och det är det som är så läskigt att han bara... Helt plötsligt bara nu blev det krig, liksom. Ja. Och ja. liksom tänk bara så här, de som bor i Ukraina- att mm. vakna upp till den nyheten att nu ja. är det krig på riktigt. Ja. för att jag, vi fick den nyheten rätt tidigt. Jag tror, jag tror att jag fick den vid typ så här kanske. För att de i Ukraina då... Alltså, som liksom Alltså fick den ännu tidigare För vi fick nyheten mm. uh, Och nyheten tar ju ändå rätt lång tid liksom innan yeah. så här, De fick det jättetidigt Alltså vissa vaknade säkert upp Till att det är bombar, mm. alltså sånt. Det är jättehemskt yeah. Men många, många har ju flytt Och många länder runt omkring har ju hjälpt till Så mm. att det är ändå bra Att ändå folk Hjälper till Ja, yeah. Och lite så här på att tala om att fly också, att vi, I förra avsnittet så pratade vi lite om att de som flyr till Sverige att om det blir krig i Sverige så om de behöver fly igen. Ja. Nu är det ju lite lite större risk. Ja. Så nu kanske de börjar bli sig lite, lite mer rädda att ja. tänka så här: att då kanske vi behöver fly igen och ja. vara med om den här rädslan mm. igen. Och men om man tänker alltså. Sveriges regering har ju lagt väldigt mycket pengar för att stärka den, den svenska liksom. Vad säger man? Ah, Mian, du. Ja, men skyddet. Yeah. Eh, så att... Mm. Ja. Det är, ju väldigt, det är en väldigt läskig tid. Man vet inte, yeah. alltså Det känns som att saker kan hända- från en dag till den annan. Mm. Och... Så, så alltså, det hände väldigt snabbt med, eller, händer ganska snabbt med Ryssland och Ukraina, då kan ju något annat hända väldigt snabbt ja, att exakt. det blir ki något annat land som Putin, har gått in i något annat land. Det exakt. kan ju ändå väldigt snabbt. Jag tror det så att alltså nu jag tror så att när han har tagit över Ukraina för jag tror att han kommer göra det. Då så tror jag att han kommer ta över Estland, Lettland Litauen. Mm. De länderna, jag vet, de har säkert något namn, jag vet inte vad de heter. De heter Estland, Lettland och Litauen? Ja, men de har heter väl en grupp. Ah. Typ. Um, och um, då så tror jag att ge, för att ta över den så behöver jag nog ha flera saker runt. Liksom. Och då tror jag faktiskt att han kommer ta över Gotland. Mm. Och, om man då attackerar Gotland så attackerar ändå Sverige och då blir det lite krig i yeah. Sverige så att ja. Yeah. Mamma vet inte vad som det är det jag säger mamma, man man vet inte vad som kommer hända från en dag till en annan mm. Ja, men ska vi gå vidare till Ja, yeah, nu lämnar vi det där tråkigt. Ja, ah, jättetråkigt. Man blir på riktigt ledsen. Yeah. Men vi går vidare till nästa lite roligare del av podden. Ja. Yeah. Men nu blir det lite roligare, nämligen Mellosnack! Men Mellosnack startade ju för ungefär fem veckor sedan. Ja. Vad tycker du om Melo, Alltså, Min relation till Mellosnack är lite sådär... Tveksam. Den var ju stor innan. Ja, då var alltså jag älskade ju när jag var mindre. Nu är det så här att man kollar typ på finalen. Och sen så, vem så vinner. Eurovision kollar man ju ändå på lite så yeah. för att se hur det går för Sverige. man Måste ju ändå representera Sverige liksom. Mm. Men ja, hur är din, din relation är inte större än min. Ja, min relation är ganska stor. Kan, jag... du, kan du klassa dig själv som en mellolover Ja, men alltså om jag skulle sätta mig själv... Men från en Melo-lover Från skala 1 till 10 Då sätter jag ändå En 9 en Så det är inte helt Det är liksom inte upp där och man Nej, liksom, men det är, när, är lite där, Det är lite 9,9 9,9 det det är är ja. Alltså om man är riktig Melo-lover Det är man en 11 av en 1 ja. till 10-lista liksom. ja. Jag är kanske en 3 ja. mm. Jag tycker liksom att En låt är bra, bra ibland liksom. ja. Men nu är det alltså final om en vecka. Det var semifinal igår, faktiskt. Ja. Vad har du för tankar om bidragen som har gått till final? Är det nån som känner så att ö, varför gick den här till finalen? Ja, alltså, en, den största, så jag att nej, inte den här. Det var ju tio 10 Du gillar inte den? Alltså, den var, en, den var väl lite svängig, sådär, men den var inte helt så wow. Mm. Det var lite så. En ah. lite såhär klassisk mm. bad. Man ja, har hört detta det förut. Liksom. Ja, ah. och sen så var det lite. Han var Så det var inte helt. Alltså, det var lite så. Det var. Det var dålig. Det var dålig. Det var dålig. Taskigt, tycker jag faktiskt. <laughs> ah. Men har du några favoriter som du tror kommer vinna? Har du en topp fem-lista till exempel? Jag har en topp fem-lista. Top jag att har en. Jag tänker att ha den. Då så är det på första plats. Den som vinner Den som vinner hela skiten Den som, den som vinner Hela hea, skiten Den som vinner hela skiten tyst, Det är äh, äh, äh, Cornelia Jacobs uh, Vad tycker du bara För jag tänker att vissa kanske inte har hört den låten Nej. Om ni inte har gjort det så finns den väl Typ på Spotify yeah, sådär, Om så. man bara in på årets bidrag uh, på Så ni kan lyssna på den Ja, den heter Hold Me Closer tror jag. Ja. jag Var, vad heter. tycker du om med den? Ja, men hon har sån speciell röst. Det låter lite så här hisst, det, det, det, ja, det är inte så här för hisst men ändå lite så där. det gör. Mm. Så, det blir lite, så, det, så det blir snyggt liksom. Ja, så det blir riktigt snyggt. Men sen på andra plats kommer Jon Lundvik. Alltså ja, han det... han han en låt på svenska eller? Ja. Änglarvakt heter den för att jag som inte lyssnar Det hade det varit kul om en Svensk låt hade kommit till revision Ja, men det är för att Jag tänker att han kommer på annan För ni som tittade på Mello Att han fick ju väldigt många to tolvor ja. då när, när han Eller när man röstade Ja, hjärtröstar mm. ja. Och Och sen på tredje plats kommer Bagge Anders Bagge, guldbagge Som vi kallar han för Alltså om jag ska vara helt ärlig så gillar jag inte hans låt så jättemycket. Jag alltså, vet, jag tycker den är ganska bara inte alltså, jättebra, bra, men den jag, är ganska bra. jag älskar ju bagge, liksom guldbaggen. Yeah, det är jag älskar bagge. Men han slåt. Jag trodde så här att, jag trodde lite att han gick vidare för att han är en bagge. Mm. Jag tror att om en helt random bara hade liksom kommit och tror jag så att han gått i alla fall direkt i final. Nej. Så att låten, ah, uh, men. Jag tycker ändå att han gjorde ett bra jobb. Jag yeah. Han har ju jättestor scenskräck och sånt. Så att jag känner att han, han gjorde det ändå bra. Han yeah. förtjänar ändå sin finalplats. Tycker yeah. jag. Men sen på fjärde plats så tror jag att det blir Liamo. Uh -huh. Liamo. Uh. Ja. Alltså, jag tycker inte om hans lås mycket. Jag tror han men... kommer bara för att. Nej, men för alltså, så här, det var jag tror att antingen han eller Klara Hammarström för de fick ju ändå mest röster när de alltså i deras deltävling. Mm. Och sen på femte plats kommer min favorit, Tony Cichelios. Så din favorit kommer alltså på femte plats. Också? ja, men det är för alltså jag om jag skulle följa mitt hjärta mm. då skulle jag satt hon på första plats liksom. mm. Men nu tänker jag lite vad svenska folk du, du tänker logiskt. Jag, jag tänker lite vad svenska folk tycker. Mm. Och då så tror jag att hon kommer på i alla fall kanske, kanske lite högre än mm. femte plats. Ja. Hon är ju jättebra. Hon är jättebra. Alltså jag, ni... jag, måste säga, jag har aldrig um, hört henne sjunga innan. Och jag, jag har också hörde, en, hörde, en gång. Jag menar, och sen så när jag hörde hon sjunga, jag blev lite förvånad. Lite chockad. Ja. Jag har också en topplista. Jag har det också, får jag höra. Mm. Det är Cornelia på mm. plats. För att jag tycker att hennes låt är lite annorlunda från liksom, de andra låtarna. Mm. Det är ju alltså, bara hennes låt som jag har fått på hjärnan. Liksom. Ja. Eh, sen så på andra plats så är det Jan Ludvig. Jag tycker att han sjunger bara Jag tycker det är kul att han testar något nytt. För han, är ju bara, han har ju varit med två gånger. Ja, han har ja, vunnit en gång. Ett möte. Ja. Yeah. Um, och då har han sjungit på, på engelska- bara gångerna, nu har han sjungit mm. på svenska. Och det visade sig att det gick ju rätt bra. Yeah. Han fick ju, som, som ni sa, väldigt många- Men han har ju alltid gått i finalen. Han har ju alltid gått i final. Han han gått i i final så att, um, och sen så tror jag på- tredje platsen är nog den- um, svåraste, för jag vet inte om- för Jag tror att antingen så kommer det vara bagge och Liam eller och mm. bagge. Ja. Det är, jag vet inte, jag pendlar med alla de två, men jag tror ändå att bagge kommer komma på tredje plats, och Liam kommer komma på fjärde plats. Bagge, som jag sa innan, bara för att bagge är bagge. Liksom. Mm. Det kan ju eh. vara vissa tänker så, men det är jag tror så att. Alltså, han han det... har ju ja, alltså, en ballot. Han bra. behöver sätta tonerna. Det det. Ja, eh, sen nej, sen ja. tror jag Liam bara för att. <laughs> men jag eh. tycker att hans låt var så bra det var lite så oh, eh, ja men så det här har man ju hört ja liksom. yeah, alltså det var sån alltså så alltså så det är så varje låt det mm. är typ så mm. eh, och sen på femte plats så tar jag Tuneskarius exakt My Girl liksom. My girl. exakt lika de top fem som du hade ungefär Likadant. ungefär bara att jag pendlar lite mellan bagger yeah. och klämma men det var ju i slutändan var det likadant ja men om ni inte har hört någon av de här låtarna så finns de på Spotify mm. eller så kan ni kolla på finalen yeah. på lördag yeah. lite eh, nästan lite reklam för Melodifestivalen mm. lite vi vi sponsras av ja. Melodifestival och det här avsnittet är sponsrat av Melodifestivalen men alltså på Melodifestivalen har jag haft lite gäster också som till mm. exempel Johanna Nordström, ja. Eva Rydberg ja, och vet. Clark Taylor en gång. Han var inte mer så mycket, men han var där. Han var där. Ja. Mest bara för vibes. Liksom. Ja, men vilken av Johanna Nordström och Eva Rydberg har varit din favorit? Alltså, de, du har kanske inte tittat så mycket. Jag men... har ju... Alltså, nu minns jag inte riktigt, men var Eva Rydberg på den andra deltävlingen? Ja. Ja, då kollar jag ju. Och jag tyckte hon var bara sen så missar jag ju tyvärr Men vi streamar den ju nu och då satt du med Ja, alltså Johanna Nuss som är, är ju rolig, hon är ju Nej, hon extremt är rolig. rolig så att jag måste nog ändå säga hon men om man tänker med liksom, eh, alltså Eva Rydberg mm. ja. äh, med, hon, alltså, hon har ju liksom varit med henne alltså ja, och, och, ja, hon med hon, jul och Ja, alla. alltså hon är ju också så inte så gammal men hon är ju gammal Ja, och att hon, hon har orkar. så mycket energi ah, Det känns som att hon kan hålla på liksom, Till att hon är liksom, 102, liksom. Mm. Men det som gjorde så roligt När Johan Nordström var med För jag som tittade Var när, att hon pratade konstant Om eh, Frans ah, Och så och, kom han sen Ja, och det var ju, det lite, det gjorde det extra roligt ah. När han kom Det är ju Malmö, Malmö mm. in det är the kika, Kickar, kickar fotboll som han Zlatan, jag säger Zlatan men Och sen så var det lite problem med appen Ja, i första Det, i första, ja, det med, var ju lite pinsamt ja, det, det, var det var rätt ju. många problem I första deltävlingen Det var mm. ju appen sen, så var ju, sen var det ju frans, fransen eller, ja. eller den där äh, saken som, man, ja. som de drog men in Men då först. så kom ju också låten den någon ska låta. Ja. Lyssna till ditt hjärta Som vet vad du Ja. Ja. Sen är jag kan inte riktigt, men den är väldigt bra tycker jag i alla fall. Den lilla typ två minuter, 30 sekunderna. Ja. Men, på tal om appar. Ja. Med Donald Trump har Trumpen. ju blivit utslängd från väldigt många appar. Ja. Eller Där, bland sånt. annat Twitter, för ja. att han har twittrat? twittrat. Rätt många saker som. Många är inte så jätte okej okay. uh, Men då så Det känns som att det är lite hemmigt mot det uh, Så har han gjort en egen app En klart. egen app Jag kommer inte riktigt ihåg vad den heter Nej och jag har faktiskt Om jag ska vara helt ärlig så har jag faktiskt inte mycket koll Nej jag hörde man... det en gång Och sen uh, så, äh, jag är så Då tänkte jag tänkt mig mest på det då Men det är uh. lite så här som att varför, för, varför ska han ens försöka igen? När ja. han liksom har blivit utslängd. Ja, det, och... det känns så här att nu gör han en app för att han... Då kan han inte bli utslängd. Ja, det är hans app. Alltså Jag har inte hört mycket om den efter det så vet du inte... Alltså om det går bra mm. eller om det går dåligt. Jag gissar alltså, att det inte har gått så bra med alltså den. Alltså det är så liksom det är ut som att Stefan, Steffe, Steffe Bojk... Steffe Bojk. Ähm, som vi är lite släkt med, vill ja, jag, bara säga. jag måste bara säga det. Ähm, lite. Om alltså han skulle gå att liksom starta en app... Ja, det, det är som liksom, blir så konstigt. Ja, liksom. det, varför skulle han göra det? Alltså det mm. beror också på vilken app det är. Ska vi göra så här Att... Du och jag Vi testar att ladda ner den här Om den är gratis Vi laddar ner den här appen och bara kollar Och sen så kommer vi tillbaka till nästa avsnitt ja. Och ger en liten review på appen Och förklara lite vad det är och Ska vi, det vi göra det mm. Men sen så har vi en fråga Ja. Vi, vi undrar vad ni tycker Ska vi antingen släppa ett avsnitt Var annan vecka Eller varje vecka Ja, Så att det ni kan göra då Det är att ni kan börja med att likea Det här avsnittet Och sen så kan ni gå ner och kommentera och Likea som hundlaika ja, Väldigt kiktigt um, Och um, antingen så, så skriver ni ett Eller två Om vi skriver ett så betyder det att ni vill ha ett avsnitt En gång i veckan Mm. Om ni skriver två så är det att ni vill ha ett avsnitt var annan vecka. Yeah. Så gör det och sen så om ni lyssnar på detta så lajka avsnittet så ser vi hur många som lyssnar för det yeah. är rätt så kul Så ni säga. kan antingen kommentera då på Soundcloud eller på vår Instagram som ja. heter Vi har en Instagram den heter två personer och ett samtal i ett ord finns på Instagram gå in och följ vi kommer lägga ut bilder utan ett år i två Ja, ut när det Få två. ett A i två ja. um, um, Så att gå in och följ den Vi kommer lägga ut ett inlägg där Vi kommer lägga ut, ut ett inlägg Varje eh, gång Vi släpper ett nytt avsnitt Och om det är så att det händer Någonting som gör att vi inte kan släppa Ett avsnitt så gå in där Vi har lagt ut en bild, gå in och likea den Följ Skriv en kommentar. Där kan ni också skriva till oss. För det är öppet så ni kan skriva på. Ni kan slida in i det igen. Om det är någonting som ni gärna vet att vi ska prata om kanske. Ja, eller om det är någonting som ni undrar om. Ja, eller om det är någonting som vi ska förbättra. Ja, ah, exakt. Vi tar emot kritik. Ja. Men i förra avsnittet så avslutade vi med dagens skämt. Ja, det ska bli en liten sån här som vi alltid har lite ja. rutin. Dagens skämt. Jag börjar för gången så då kan ju du börja tycker jag. Men jag känner så här att alltså du börjar nu. Det känns som du hade väl någon typ något Bellman liksom. Ja, jag har haft just en Bellman. Mm. Jag hörde hört typ en gång innan så jag Ja, det var så här att en tysk, en dansk och en Bellman. Och, och en Bellman skulle gå på en spikmatta utan att säga ai ai ai. Då sen gick först den tysken och han sa ai ai ai. Och sen, och, sen, och sen så gick dansken och han sa ai ai ai. Och sen så gick Bellman Bellman. Bellman. Och han sa oj oj oj. Oh, jo, jo, Men han oj. sa ju inte ajajaj. Aj, aj. ja. Så han vann. Oh my God. Det är ju skämt. Du skrattar till den. Vi lätta skratta. Titta. vad Du sa titta. Ja, ja. Nu är det din tur. Det är vara uh. bättre än mitt skämt. Det var en gång två tomater. <går> <går> alltså, jag skulle... men, men, men jag vet väl inte. Det var det... något väl man skämt. Men jag kan ju bara den som är drog förra gången med grisen. Men lita det... på någonting då. Nu måste du lätta tänka lite. Nu blir det en stel tystnad. Här får du den stela tystnaden. Åh fy. Vi kommer lägga in en musik. Någon så ni slipper. <går> Nej men vi kan tystnaden. bara så här. Vad va... ja. Vad finns det för skämt? Är det ett dråtskämt för mig, är det? Ett? Ska jag skämt för dig? Ja. Eller är det vet, vet du vad, vet, vad? Säg ett skämt. Och sen så säger vi att det var jag som sa det. Då kan okay, ju vi säga att det var du som sa det, fast jag sa ja. det egentligen. Vi här, jag, ett, jag viskade till detta, men du säger det. Okej, okay. mm. ja. okay, det var en tysk, en dansk och en bellman som en bellman, skulle då. se vem som spottade längst. Så, Först så spottade tysken en meter. Sen så spottade dansken eh, tio meter. Och sen så var det Bellman tur, men han visste att han spottade jättedåligt. Och eh, då så gick han fram, framför de andra när de var småda. Och så spottade han och så vann han. Haha. -ha. Ha -ha. Nu eh, så eh, googlar Vill jag på... googlar Bellman? Jag, jag googlar Bellman skämt eh, jag ah, bara... Det var en tysk, en dansk och Du får lösa den Det var en tysk, en dansk och en Bellman Det flesta har hört ah, Okej det där var bara ett intro Jaha eh, Okej okay, här, här Bellman satt och åt en macka på en brygga Plötsligt dök det upp en polis Som sa Man får inte äta på bryggan Det gör jag inte heller Jag äter på mackan <laughs> Det var väldigt kul. Jag vet att här är en, en norsk, en dansk och en oh. Bellman Va? Vi tar den En norsk, en ja, dansk och en Bellman Ja då får jag bara, en bara säga en sak Då säger jag alltid en norsk, en dansk Och sen bara Bellman och bara, Var kommer Bellman ja. från jälke. Han kommer från Bellman Han kanske är like så alltså kommer han från rymden ja. det, det säger vi en norsk, en dansk och en bellman tävlar om vem som kunde kissa högst upp på kinesiska muren. Normalen kissade en meter upp på muren och dansken två meter. Bellman kissade i byxorna och slängde kalsongerna högst upp. Det känns var inget. Kan du bara sluta läsa det? Vet du vad jag tycker så här? Att... Vi avslutar nu. Tack så jättemycket för att ja, vi har... Alltså jag har redan med nu för om det har blivit större ljud igen ja. så blir jag med nu så slipper Hoppas jag Hoppas verkligen inte det. Ja. Men jag vill ja, tack säga... Tack så mycket att ni har lyssnat ja, på andra avsnitt. att vi har fått slösa bort nästan 40 minuter av era liv. Mm. Tack så jättemycket. Glöm inte att gå in på vår Instagram. är är två personer, ett samtal, ett ord. Och följ där och... Och kommentera. Ja. Antingen ett som står för ett avsnitt varje vecka Eller två som står för Ett avsnitt varje Det kan ni vecka. göra antingen på det inläge vi kommer lägga ut Precis nu när den här podden släpps ut Eller på podden Alltså under podden, där kan man också kommentera ja. så att... Men Tack så mycket för att ni har lyssnat Vi ses när nästa avsnitt kommer ja. Om Hej. det kommer nästa vecka Eller om två veckor Det vet vi inte än då.